פרק י' וד. ובכל זאת אנחנו כורתים אמנה וכותבים ועל החתום שרינו לוויינו כהנינו ועל החתומים נחמיה תרשעתה בין חכליה וצדקיה סריה עזריה ירמיה פשחור עמריה מלכיה חתוש שבניה מלוך ‫חרים מרמות עובדיה, ‫דניאל גנתון ברוך, ‫משולם אביה מימין, ‫מעזיה בלגיא שמעיה. ‫אלה הכהנים והלוויים, ‫וישוע בן עזניה, ‫בינוי מבני חנדד קדמיאל. ‫ואחיהם שבניה עודיה כליטה פלאיה חנן, ‫מיכה רחוב חשביה. זכור שרביה שבניה, הודיה בני בנינו. ראשי העם פרעוש, פחת מואב, עילם זתו בני, בוני עסגד בביי, אדוניה בגביי עדין. עטר חזקיה עזור, הודיה חשום בצי, חריף ענתות נוואי. מתפיעש משולם חזיר, משזב אל צדוק ידוע, פלטיה חנן עניה חושיה חנניה חשוב, הלוחש פלחה שובק רחום חשבנה מעשיה ואחיה חנן ענן מלוך חרים בענר. ושאר העם הכהנים הלוויים השוערים המשוררים, הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלוהים. נשיהם, בניהם ובנותיהם, כל יודע מבין. מחזיקים על אחיהם עד דיריהם, ובאים באלה ושבועה ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים.